Люто поводячи очима, крикнув він. Тютюн, відповів Іван. Я вирощую і продаю тютюн. Під три чорти вилаявся полковник. «Де лікар Стороженко? Ви помилилися дверима, вона там. Курт Шпрингер прочинив двері в їдальню, і на цей раз, побоюючись наразитися на якусь несподіванку, пустив перед фельдфебеля з електричним ліхтариком, і тільки тоді зайшов сам. В їдальні галина, зодягнена в домашній халатик, пробувала засвітити лампу, але сірники не загоралися. Відтого вона поспішала, і в блакитному світлі ліхтарика здавалася розгубленою і безпорадною. Біля печі Раїса, у звичайній нічній сорочці, з хусткою накинутою на плечі, намагалася стримати напад нервової гікавки. «Хто з вас лікар-стороженко?» – запитав Шпрингер. «Я», – відповіла Галина, нарешті засвітивши вже непотрібну лампу, і вперше глянула на полковника. «Ого!» – захоплено вигукнув Шпрингер. «Виявляється, в нашому місті є справжні красуні. Вдягайтеся!» «Ви хочете її заарештувати?» – безтямно вихопився з Іван. «А ви вважаєте, що її треба заарештовувати?» – запитав полковник. «У вас є причини так думати? Які причини?» «У мене немає ніяких причин, – пробелькотів Іван, але коли з'являється гестапо, фельджандармерія, яку ви всі тут помилково називаєте гестапо, – відкарбував полковник, – «Нікого ніколи не заарештовує без вагомих причин. Найліпший доказ тому, що злочини всіх заарештованих доведено». Обличчя його округле, з маленькими схожими на Гітлерові вусиками, скривилося в одверто глузливій посмішці. «Вдягайтесь», – знову наказав він Галині. «На цей раз ви мені потрібні як лікар». Але переляк мешканців будинку зародив у моєму серці неясні підозри. Чесним людям у Третій імперії нічого боятися, коли у них справді чиста совість. Обершарфюрер Біркенбауер. Цубефель. Виструнчився перед полковником обершарфюрер. Провести повний обшук. Слухаю. Ви не пішли вдягатися? Вас налякала можливість обшуку? Звернувся Шпрингер до Галини. Ні, це мене не налякало, тихо відповіла жінка. Що мені з собою взяти? Поки що тільки власну голову. Дуже задоволений з дотипу, відповів полковник. Хірургічні інструменти є в госпіталі. Має бути операція? Не знаю. Це доведеться вирішити вам. Вдягайтеся швидше. Галина зникла за дверима своєї кімнати. Полковник незадоволено пробурмотів коротку німецьку лайку. Сів на стільці і став спостерігати, як уміло і професіонально швидко солдати обершарфюрера військ СС. А простіше кажучи, фельдфебеля Біркенбауера ведуть обшук. «Мости не піднімати? Коли помітите щось підозріле?» – відповів полковник. У своїй кімнаті Галина вдягалася, не поспішаючи, намагаючись виграти час, віднайти найпотрібніший саме в таку хвилину спокій. Тисячу разів мав рацію капітан Матузов, коли попереджав, що гестапо рано чи пізно сюди прийде. Воно прийшло, правда, трохи не так, як уявляв Матузов, але все одно весь будинок аж стогонить. Так ретельно роблять трус, досвідчені солдати фельдфебеля Біркенбауера. Вони можуть порпатися тут хоч до другого пришестя і нічого не знайдуть. Але на душі все таки хвильно і смутно. За себе саму Галина певна. Вона ніде нічого не залишила. За товаришів такої певності немає. Дуже невчасно до Івана прийшло кохання. Та він якийсь розгублений, незібраний, може й залишив десь шматок толової шашки. А чого її саму викликають з такою поспішністю до госпіталю? Це не пастка? Мабуть, ні. Просто поранило в очі якусь важну персону, а лікаря-окуліста на місці немає. Важну персону? Напевне. Доля солдата? Ніколи б не примусила таке велике начальство, як штандартенфюрер, у глупу ніч кинутися через увесь Старогорськ, шукати лікаря. Здається, все зрозуміло, а спокою на серці немає. І зовсім не виключено, що ця нічна експедиція і виклик лікаря тільки прикриття для значно важливіших і небезпечніших для Галини Стороженко подій». З такою можливістю теж слід рахуватися. А тим часом полковник Курт Шпрингер намагався все взнати. Мало в душу мешканців маленького будиночка влізти. «Де ви жили до війни?»